wa khayral hadi hadiyyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhtadasatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar na'udhu billahi min adhabin nar katika iman muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alivorudi kutoka katika vita vya khandak ukipenda unaweza kudiita vita vya Ahzab tukio ndio hilo hilo moja akaingia nyumbani akaenda bafuni akaoga tahamaki malaika Jibrilu alayhi salam akamshukia Hadithi ipo katika sawaibu hari. Akamwambia ya Muhammad Awadata silaha E Muhammad, umeweka chini silaha? Wallahi ma wada'ana. Wallahi sisi malaika bado hatujaweka chini silaha. Akamtaka aondoke kwa ajili ya kuwakabili Wayahudi Bani Quraida Sasa hii picha niliyoitoa nataka niirudishe kwa hili ambalo leo tuko nalo Usije ukadhani au ukajenga mtazamo kwamba Majukumu ya ibada umeshamaliza sasa unapomzika bado bado kama malaika alivomwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba bado nyanyuka twende huko sasa sisi bado tupo katika uwajibu tunawajibika wa rabbaka Taa, ya atia kali yake Endelea na toaa ya Mola wako mpaka mauti yanakufika pale ndo wewe sasa kuanzia hapo kama ulikuwa upo kiibada kisawa hapo sasa ndo unapunzika kwa sababu kule ndio maripo na unaanza kupewa kuanzia hatua ile ya kuondoka duniani lakini muda wa kuwa bado unaendelea kutumia riziki za dunia bado ibada na majukumu ya kiibada usije ukaona kwamba sasa hivi tushamaliza bado kabisa Ndugu zangu katika iman Allah tbaraka wa taala alitukirimu na wale walioweza kuitekeleza Wakatekeleza ibada ya huu msimu ibada ya ramadhani ibada hii ina jambo kubwa sana na yule aliyefunga kisawasawa kwa ajili ya Allah ajue kwamba ametunziwa malipo makubwa sana kwa ibada hii ya funga ambayo tumeihitimisha jana aelewe kwamba ametengeneza kitu muhimu mno amekiandaa kitu adhimu ambacho kama ataendelea kulea ibada yake hii akafika nayo mbele ya Allah atajiona amebeba kitu cha thamani anachofika nacho mbele ya Allah tabarakawta Aliyesema katika hadith al kullu 'amal ibn lahu Ila as Amali zote za mwanaadamu ni zake lakini funga hiyo funga as li Funga ni yangu Allah anasema hiyo funga ni yangu Hali ya kuwa ibada zote ni zako na yeye ndio mlipaji lakini akaiiteua funga miongoni mwa ibada unazo zitenda akaihusisha funga akasema waana na mimi Mula wenu mimi Allah ajizi bihi ndiye nitakayelipa funga swala atalipa nani ndo uyo huyo lakini hii ni tashrifu kubwa iliyopo katika ibada ya funga ni ibada ambayo ukitulia ukaiangalia ibada hii imetofautiana na ibada nyingine zote au nyingi miongoni wa ibada kama sio zote ibada sasa hivi miaka yetu hii zimevamiwa na riya kwa kiasi kikubwa sana yani ibada nyingi sasa hivi zimekuwa maonyesho leo zinafanya ibada ambazo Allah kaamlisha Watu watendez zile ibada. Yaani ibada ni kitu cha baina yako wewe na Mola wako. Kama kinaonekana ni kwa ile hali ambayo ile ibada haiwezi kufikika kwa hali hiyo. Lakini sasa hivi ibada nyingi zimeingia sasa katika uwanja wa maonyesho. Hivyo kuna faida gani ile ibada ambayo mja anaifanya yeye na Mola wake lakini ina ibada haonyeshwa nani? Fasi. Na hii tukirudi katika sheria tunaegemea kwa sababu jambo la kiibada Allah Tabarak wa Taala hataki isipokuwa liwe kwa ajili yake yeye. Sisi ndio tunayosoma na kujua na kutafsiri. Allah tabaraka wa ta'ala aliposema alladheena hum yurauna wale ambao wanaonyesha watu ibada zao sisi tunaijua hii aya kalladhi yunfiku malahu ri'a an msiwe kama yule ambaye anatoa anavyotoa ili kuwaonyesha watu wapate kuona ningi msiwa hivyo lakini hizi aya zote tunazijua na nyingine na maneno ya mtume Muhammad ongezea hapo hapo lakini ibada sasa hivi zimegeuka ni uwanja wa maonyesha sasa mtu anaenda kuhiji anajirekodi hapa ndo anazunguka al hapa nipo kiwanja cha Arafah unaona hapa ndo nipo kwenye unamwonyesha nani Allah ndiye aliyekuita kule wewe kuende kule kwa ajili yake yeye yani ye, yeye kama umefanya kisawasawa sawa ina maana umenyanyua mjumosi mgroup kuitikia wito Allah sasa ukifika kule inaanza sasa hapa ndiko sehemu fulani hapa unaniona hapa ndo naomba dua unaniona hivyo Allah natuuliza Faaina aina tadhabuna hivyo nyewe mnaenda, mnaenda wapi waja wangu ibada zinageuka sasa zinakuwa ni uwanja wa maonyesho ibada nyingi mpaka nyingine zikatwa kabisa maonyesho yani ibada zikaitwa kabisa maonyesho ba, basi tuseme tu ria yaaisha ukiita kwa kiarabu utaona kama huko ni kuzito ukiita kwa Kiswahili naona kama inafaa haiko hivyo ukisema maonyesho ni ria hiyo hiyo ndugu zangu متى محمد صلى الله عليه وسلم كاتكا حديث يا ابن يساري ايبو كاتكا الادب المفرد ان امميه ابو بكر الصديق رضي الله عنه انا سمع رسول الله لا الشرك فيكم اخفى من دبيب النمل اكرر هذه المنن متى انا اسمع شركي الا يريا الا ile ya kufanya jambo lakini si kwa ajili ya ili watu waone ili watu waone hii imefichika yani huwezi, huwezi kupata kwa kumkamata mtu yani kile ukiingia huko atatokea huko ukiingia huko atatokea kule kwa hiyo imebanwa hiyo hakuna ambaye ni rahisi kumkamata nayo Allah ndo anaona sasa. Allah ndo anajua kwa maapa, hakuna kitu wapu kini imefitwa hii ni ngumu mtu kuiona mtu jinsi anavyoitengenezea mazingira ili isiitwe kwamba hii ni ria mtume akammuuliza Abu Bakar ala adulluka ala shay'in idha fa'altahu dhahaba 'anka kaliluhu wa kathiruhu ni kitu ambacho ukifanya utaondolewa tatizo hilo iwe ndogo na nyingi Allah ataiondoa akatufundisha mtume sallallahu alaihi salam Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam na kuomba Allah najilina nisije kuwa na kushirikisha wewe katika ibada yako hali ya kuwa na mimi najua na nakuomba msamaha kwa lile ambalo mimi silirijui. Yenye yani ujikinge kwa Allah tabara kwa Taala. Najenga kama hilo. Sasa ibada zimekuwa katika shakli hiyo. Zimebeba sura hiyo ibada nyingi mno sasa hivi. Lakini funga haye somu huna namna ya kuingiza katikaria Ibada ya funga imeepukana kabisa na mambo hayo. Yani haina namna. Funga nini ina kama moyoni? Na wewe ni kuwacha kula. Hapa hakuna ambaye anajua hapa kama wewe umekula nini, umetoka una njaa wala nini. Ni wewe tu. Yani unaonekana wewe. Kwa hiyo imekukana na majanga kama haya. Allah akaitangaza funga kwamba ni yake yeye. Ndokusangu katika imani. Kuna mambo yanahitaji mazingatio tuliyojifundisha ndani ya mwezi wa الله sahaba anakuja kwa mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam kama ilivyo katika sahihi bukhari ana mambia ya rasulullah halaktu nimeangamia mimi e mtume wa allah mimi nimeangamia nimekwisha nimeteketea rasulullah anamuuliza wama ahlakaka nini kimekuangamiza ewe sahaba wangu anasema wa qatu alam wa ana swa'imun nimemwonea mke wangu nikakutana naye kimwili hali ya kuwa nilipo ndani ya funga kweli likawa jambo nzito moja kati ya mamo matatu tafuta mtumwa umpe uhuru siwezi mbili funga miezi miwili ya kufuatana siku 60 siwezi lisha masikini 60 siwezi mtume akamsaidia huyu anahangaika amefanya jambo ambalo Allah tabaraka wa taala ametangaza kwa aya zake akasema ni saa hukum lakum fa'atu harthakum annashitun wakezenu ni kama mashamba yenu yaendeni mashamba yenu kwa mtindo wowote mnaotaka Ruksa hiyo inatoka mlinguni allah aliyeruhusu akasema uhila lakum Laila siyami rafas ila nisaifum. Maalishiwa nini? M ule usiku wa, usiku wa Ramadhani ni ruksa kukutana na wake zenu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa fi bid'i ahadikum sadaqa. Mmoja wenu Anapolala na mkewe anastarehe naye ile nayo ni sadaka anaandikiwa thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala lakini hili jambo amalo dalili kwenye Qur'ani na Sunna na ijimaa kwamba ni jambo lipo halina tabu likawa lilikoteneka mchana wa Ramadhani kesi yake ikawa ni mzito kama tuliweza kama tuliweza kujitenga na vile vya halali yetu kwa sababu ya katazo la Allah. Hebu fikiria Allah tبارك wataala aliyewataka watu wafunge mazi wa Ramadhani ili wapate matunda ya wao kuwa ni wenye kumuogopa Mola wao takwa wakarudi huko kutoka katika kujizuilia na vya halali mwezi ukaisha hebu chukua picha kwa yule ambaye baada ya ramadhani kaenda kwenye uzinifu yani hili la kumwengilea mke ni jambo zito allah akawa anatufundisha kushika adabu niulize kwa yule ambaye amefunga Ramadhani imeisha anarudi sasa kwa vimada anarudi kwenye maza, ma, ma, ma uzinifu kama una akili ya kiimani utaona uzito sana hilo jambo ni zito ni zito mno hilo ni jambo zito mno kwa mtu ambaye anatafakari na kuanza na kuangalia atafikiria kama aliwahi kukua hicho kitu huko nyuma akifikiria anaweza katetemeka ile siku mimi nilifanya hili hivyo nafikaje mbele ya Allah mimi akiwaza hiyo siku ya miaka ya nyuma wewe utakuwa ni mtu mwingine baada ya Ramadhani ukawa unarudi tena kwenye mambo yale kisa hakuna anayekupiga bakora mia kisa hakuna anayekupiga mawe ukafa kisa hela unayo kisa nguvu unazo ujana unaonyesha ukakusanya mambo ya ujinga na ukumbavu ukajirundikia ukafika vibaya mbele ya Allah Ta'ala Hilo ni tatizo Allah ametuandaa tueni watu wengine baada ya mwezi wa Ramadhani na akatuonya ya ayyuhallazina amanu ay ni mleeamini atii allaha wa atiiur rasula mtiini Allah na mumti mtume wala tubkilu armalakum na wala msiharibu haya mazuri mnayoyafanya yanaharibika vipi mafasi yako Maasi ndiyo na bomoa Allah atukinge atupokee sawa zetu sadaka zetu Adhikari zetu visimamo vyetu na mazuri yote tuliyofanya nami mwezi wa Ramadhani yatufae siku ya kiyama Alhamdulillah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 ambalo linatishia uhai wa ibada zetu yani maisha ambayo baadhi ya watu sasa hivi wanaishi wala hawajui au wewe huwezi kujua litakalomwangamiza huyu ni lipi yani yako mengi yani hujui litakalomwangamiza ni lipi kwa sababu ukimgeuke upi yupo kwenda kule yupo ittibahul hawa watu kuendekeza vile nafsi inavowapeleka watu kuendekeza vile moyo wao unavowapeleka ni jambo linawaangamiza sana watu na kuziwekea ukuta aya zizipate nafasi ya kukupiga wewe yani kama hizo aya huko huko yani hii haihusiani hai na hiyo ili uachwe utaachwa kweli watu wakaendelea na yao utaachwa Kwani afikiri sahili kuna mtume Manabii wala hawakuwa waameamrishwa kwa wanapowaharifisha baadhi ahlul ilmi taarifu ya nabii wanakwambia nabi, man ukhia ilaihi bishari man qablahu wala lam yu'mar bitablighi Ni yule ambaye aliletewa wahyi wa, wa sharia wao ile aliyamtangulia kama aliyekutangulia alikuwa anafanya kadha kadha alikuwa anaamrisha hivi alikuwa kadha wefu hata lakini hajaamrishwa yeye kama alivyoamrishwa ar-rasulu al mtume mtume akasemaje akasema alulamaa warasatul anbiya mtume hajasema alulamaa warasatul mursalina akasema warasatul anbiya wanawachuoni ni warithi wa manabii ndio maana yake washinda wao wanaendelea na ibada zao wala ukuti wakisumbuana wakifuatana fuatana, bara wanapigwa mawe kama ilivyotokea kwa mitume wao wanakwambia tu na mtume akasema hawa ni walifu wa manabii kwa hiyo wewe wala usipate tangu waendeleea tuna mambo yako yani hivi ninavyozungumza hivi hivi tu inatosha na Allah anachukua kitu hapa kwa hiyo unapokuwa wewe unaendekeza matashi ya nafsi yako yani watu wanaendekeza sana matashi ya nafizao na Allah akuachi mpaka atakuletea jambo aone wewe upoje ma kana Allah liyadhara almu'minin ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min altayyib Allah hatoacha watu hivi hivi wakidai tu na mimi na mimi nimeamini na mimi nimo na mimi nimo Allah nasema sio hivyo atakuletea jambo akatofautisha kwa mtihani atakao kuwekea kila mmoja atakutana nao kila mmoja Hili Allah amelithibitisha katika Qur'an Ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yastamun Watu wanadhani wataachwa tu Jeuni yani mtu aseme tu mimi ni Muislamu basi toshe Ingia peponi. Mimi ni Mwislamu Kuna vitu vingine ni vidogo sana kwa macho yako, lakini vimetoka kwa Allah tabara ta kwa Taala. Anataka tu ulete maneno hapo. Kuna maneno yatatoka kwako. Ukitamka malaika wameshaandika. Siku ya kiyama ni ile hapa neno lako hili hapa. Kwa hiyo watu wanavutwa wanaburuzwa na matamanio ya nafsi kiasi yes, kwamba mpaka aya zikawa hazina tena nguvu mbele ya baadhi ya watu. Allah nasema afaraaita mani takadha ilaahu hawahu Hivyo umeona yule ambaye yani yeye mola wake ni matamanio ya nafsi yake ndio yetakayomwamrisha fanya hili matamanio ya nafsi yake ndio yetakayomkataza usifanye hili anaendana nayo unamuona mtu kama huyo aimeendelea farefu sana kwa maneno makali hili ni miongoni mwa mambo tunatakiwa tujayushe nayo ukae katika usawa unaoelekezwa na sheria tulioachiwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili siku ya kiyama tukusanywe sisi na yeye kwaheri kama simu amegonjwa amebeba magonjwa hizi pesa hizi zimebeba, zimebeba maradhi haya dunia, ya dunia yamebeba tatizo ukipeleka yanavyokupeleka hebu chukua kwa kiasi chukua kilicho cha halali yako kile amacho unajua hiki si cha halali yangu hebu kiacha kuna ambao hawasikii hata kiwambia waachie wao si umehalalishiwa wao ndio lakini wewe kama unajua kuna akhera kuna siku ya kukutana na Allah kuna siku itahesabiwa hemkuwa msikivu kuwa ni mtu mwenye kusikia ukiambiwa ufike salama siku ya kiyama tumeshaamaliza funga lakini kuna mmoja kuna mambo mawili haya alimalizie Jambo la kwanza ni ibada ya Hija Yaani kuanzia leo Allah aliposema Al-Hajj Ashhurun Maalumati, Hija ni miezi maalum ni kuanzia leo hii ni miongoni mwa miezi ya Hija mpaka siku ya kumi katika mwezi wa Dhul hija. hizi zote ni siku za Hija Unaweza ukanuia aina ya Hija inaitwa Qiranu ukaingia leo katika matenda ya Ija mpaka siku ya mwezi 10 unaandikiwa thawabu za kwa ma wewe uko katika ibada ya Ija La pili Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia man saw ramadhana thumma atba'hu bi min shawwal au fa bisitin min shawwalin kana kasuyami dahari dahr ramadhani akaona asiachie pale hebu hii ilikuwa ni amri sasa mimi najipendekeza sasa kwa allah akaongeza siku sita ndani ya hi shawali tulioingia tayari akapata siku sita si lazima zifululizwe unaweza ufunge siku mbili ukaacha ukala siku tatu ukafunga tena siku tatu ukala kadha ukamalizia siku sita Rasulullah anatuambia ni sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima yani mbele ya Allah unaandikiwa wewe mwaka mzima Ulikuwa unafunga tu duniani ulikuwa huli mchana thawabu zake hizo ukiongeza siku sita ndani ya mwezi huu wa Shawwali lakini tambihi kwa wale ambao wana madeni yafunge ya ramadhani watangulize kwanza kulipa madeni yao hata kama yatamaliza shawali yote ukakosa kufunga siku sita hiyo ni bora tanguliza amri kisha atoe itafuatia kama unachotaka wewe ni kupendwa na Allah akufanyie akulipe lezouri yeye ashasema amesema wa mataqarraba ilaya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaragtu 'alayhi mja wangu hajadisogeza kwangu mimi kwa kunifanyia jambo ninalolipenda kuliko pale anapofanya jambo ambalo mimi nilemuamrisha ina funga ya ramadhani zile siku za funga ni amri shawali ni sunna Ipi anaipenda zaidi Allah anasema hii nilioamrisha ndio ninayoipenda sana tujitahidi tunaomba Allah atuhurumie ni kuzito atusaidie tuondokane na yale ambayo yanamuudhi tupate wepesi katika kuyaendea anayeyapenda yeye tupate salama siku ya kuondoka dunia hii na mwisho kuna onyo huwa nalipenda napenda kulitoa ndani huku kwa mara kuna watu wanaovaa nguo za misalaba tunasema misalaba ni haramu Kuna mtu namuona mwenyewe anajijua haya mafulana ya misalaba ni haramu Kama ilivo ni haramu nguo za picha kuingia navyo misikitini ni haramu Hizi nguo za makantu jamani yapo Nguo za kiimani za Kiislamu zipo kanaacha hivi vyote unavaa nguo umewekewa msalaba wala ujiu, kwamba msalaba ni haramu wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain